«Написати вірші, якщо тобі вже так цікаво. Господи, я б усе віддав і з гіркотою сказав Бінго, аби її звали не Синтія, а якось інакше. Можна просто збожеволіти, поки підбереш Риму. Як би я розвернувся, якби її звали Джейн?» Наступного дня, коли за вікном сяйло ранкове сонце, а я ще лежав у ліжку, мружачись від близько сонячних променів на туалетному столику і чекав дживса з ранковим чаєм, щось важке плюхнулося мені на ноги, і голос Бінго порушив мій спокій. «Нероба, схоже, підвівся разом зі світанком». «Вимітайся», – сказав я. «Залиш мене в спокої. Я не можу нікого бачити, доки не вип'ю чаю». Якщо Синтія сміється, сказав Бінго, голубіють небеса, як діамант блищить роса, від солов'їна пісня, пастуший свист підхоплює її, якщо Синтія сміється. Він відкашлявся і перейшов на другу строфу. Якщо Синтія сумує, що за маячню ти верзеш. Це вірш я написав його минулої ночі для Синтії. Хочеш почути далі? Не хочу. «Не хочеш?» «Ні, я ще не пив чаю». У цю мить увійшов Дживс, і я з радісним вигуком прийняв із його рук чашку з життєдайним напоєм. Після кількох ковтків я вже більш поблажливо дивився на навколишній світ. Навіть Бінго більше не так сильно псував пейзаж. Після першої чашки я відчув себе іншою людиною, і не тільки дозволив дурню дочитати до кінця його безглузді вірші, а й навіть розкритикував римування четвертого рядка п'ятої строфи. Ми ще сперечалися щодо цього, коли двері відчинилися і в кімнату валилися Клод і Юстас. Ось що мене вбиває в сільських нравах. У таку ранню годину життя в домі вже кипить. Мені доводилося бувати в заміських будинках, де господарі регулярно вторгалися у мої невинні сни о 6.30 ранку і пропонували збігати на озеро скупатися. «Слава Богу, що в Твінхолі мене добре знають і дають спокійно поснідати в ліжку». Близнюки явно були раді мене бачити. «Берті, старий!» – вигукнув Клод. «Молодець!» – вигукнув Юстас. «Преподобний сказав нам, що ти приїхав. Я так і знав, що мій лист тебе розворушить. Можеш завжди сміливо ставити на Берті», – сказав Клод. «Спортсмен, до кісток. Ну що, Бінго вже тобі все розповів?» Жодного слова. Він... Ми обговорювали іншу тему. Поспішно перебив мене Бінго. Клод ухопив із таці останній шматок хліба з маслом, а Юстас налив собі чашку чаю. Справа ось у чому, Берті, сказав Юстас, зручніше вмощуючись у кріслі. Ти вже знаєш із листа, що нас тут дев'ять нещасних, і ми готуємося до іспитів під керівництвом Хопенстола. Звісно, приємно сушити голову над латиною та грецькою, коли температура десь під 40 у тіні, але іноді людині потрібно розслабитися. А в цій дірі, як назло, немає жодних умов для культурного відпочинку. Отож, у Стеґлса з'явилася ідея. Стеґлс теж із нашої групи, і між нами доволі неприємний тип. Але треба віддати йому належне. Це була його ідея. Яка ідея? Ти ж знаєш, скільки в цих краях священників У радіусі 6 миль понад 10 сіл У кожному селі є церква В кожній церкві свій священник І по неділях усі вони воголошують проповіді На наступному тижні, в неділю, 23 серпня Ми відкриваємо тоталізатор І проводимо гандикап місцевих проповідників Приймати ставки буде стегалс Тривалість проповіді кожного із свіщеників засікатиметься довіреним суддею-хронометристом. І виграє той, хто прочитає найдовшу проповідь. Ти отримав програму перегонів? Я нічого в ній не зрозумів. Ну йолоп, там же вказані фори і поточні ставки для кожного з учасників. Якщо в тебе немає програми під рукою, ось тобі ще одна. Вивчи її уважно. Тут усе вказано. все, друже, не хочете спробувати своє щастя? «Сер?» – запитав Дживс, щойно увійшовши до спальні з моїм сніданком. Клод пояснив йому суть. Дживс, як завжди, усе миттєво зрозумів, але лише поблажливо посміхнувся. «Дякую, сер. Мабуть, ні». «Але ж ти візьмеш участь, Берті?» – запитав Клод, запихаючи до рота булочку з беконом. «Переглянув список. Тепер скажи, ти нічого особливого не помітив?» «Звісно, помітив. Одразу, тільки не поглянув.